الله الله, إكبر الله, الله, أكبر الله الله الله الله هو الله od njihova srca, global kolac, hoćeš ikon tajmiju, evo tu ikon tajmiju. Pišeš ikon tajmiju, hoćeš ljudje preko žene, <glede> preko vodje da prevedeš, evo. Dakle, da je ovom džernizam, pozviraš u džernizam, da je ovdobo, imam nađe da je tako mi, šta sad? Popisi ovo što je napisao, To je bilo nekada prije određenog vremena, ali eto, vrać mi to sigurnoštvo. Da, da ja to pročitam. I ne bi ja obraćao na ovu pažnju, ali spomenuti moje ino minut. Pa smo morali malo to da pročitamo i da realizujemo. Gdje on naziva njemu salam, kaže salam alaikumahi, evo da vidimo šta kaže njemu. Jedno je vrema, brate moja, a drugo se daje. Mi ako ročemo da smo na stazi poslanika sada dobali osem prvih generacija, ashaba, tabelina, tada tabelina, reme, serefa, moramo njihov put razumijevanja slijediti. Jer meni je preće da uzem više, naprema, od ibertremije, nego sto safeta, sto muhijina, sto hajrudina i sto i sto i sto i sto. Pa nema razreda. Ovdje ću snimiti. Evo ćemo sad malo pokonaciti. Musimo da tebi uđenije. Dakle, ovdje on, mi se slažemo sa ovdje. Dakle, mi se zlažimo da bosanske daje koje danas ne mogu osimiriti nikako sa eventremijom. I naravno da dajemo prednost ljubom govoru. Ali da li se treba dati prednost eventremiju na svakome govoru i u svakome sebi? Jo. Mi su malo prije redni spomenuli smo ono što on rekao za od mesela vijezana za muhadijete koji su bilježiti hadijete. Sjećali li se? Pa kad smo rekli da ono ima, kažemo u dva sahiha nije ima ništa od onog badonog od, od onoga, mi smo rekli da smo otvrli da ima. Naši dogodi se. Stoga ne može se bukvalno prihvatati govor nekog islamsku učnjaka bez oci o kome se radilo. Nego se njihovi govori i informacije koje da daje rama provjeravaju. Znači, ovaj dotečni kaže da je njemu draži govor imentemije. I kaže on, bratu, tise se čupaš na neke daje, pa daš. A kaže, draži da se vrati na govor učenjaka, poput imentemije, njemu da se na daje, pa idi meni. je koje ne voli. Koje je mrzi. Zbog čega? Jedna zastupa i stave, koji jedna Jer je izgradio taj ljubav prema nečega i podržavanje nečega samo za one daje koji su na njegovom meneđu, u njegovom međamatu. I mrziji i odbaksuje svakog onoga daju koji ne mozi iste ideje, identične njegovom međamatu. A nije kako smo čuli na jednom odversu ovom kratko, Rekao da je greška menheđska, da se izgled je ljubav prema nekome, ako se on poklopi sa Ako se ne poklopi sa menheđom i da se odbaci, to je greška akidecka, greška menheđa. Ako se dotiš i daje, dotiš i insam poklapa sa nešem što mi imamo džematu, odlišlo, pa makar bi najbolji. A ako se određeni, pa makar biju najbolji od najbolji, a se ne sama ne slažu određenime s vama, odbaci, to smatra. Čime? Greškom u osnovama meneđa. I nam vlasio je tamo, pa makar kaže da onaj koju mi se volimo i pripisimo tematu, makar kaže pušio, makar duhanio, makar ne klanio, ali mi ga, sebi, volimo ga zašto? Zato što je s nama a odbacimo onoga koji kako treba, ali se ne slaže sa nam u tako meselama, tako odbacimo kada to su greške u osnovama. A ovaj njegov murid baš to radi. Znači svakog daju, odbacuju, osim ako se taj daj ne složi sa njihovim neneđama. Dobro, eh, drago mi je ovdje, znači idem te mije. ali zašto nećemo da primatiti idem te mije i u svima Ni ne radi. kada govori o onome ko ne Kod njih je znači samo jednokladnost. Ko ostali namaz i ne ne. ga nemirniku. Ibn Temije kaže ko je usadljiv taretem, ko kaže ponekad klanja, ponekad neklanja, Ne smatra ga nemirniku. Ovo i govori ne temije, Za koju oni ne znaju. Zašto nije isto tako to zaplasirao ovde i stave na me? Ne, zbog čega, jer taj govor Ibn Tejmi protivan onome što oni zastupaju, zato ću od svojih to sakriti. Da ne znaju zato. Jer ako budu znali da Ibn im Tejmi to zastupa, propade moj, merde, moj meniheć koji sam ja trasilo. Jeste me razumjeli? A ovo ovaj je što pisao, braćom, ne zna mi šta su sve te Ibn Tejmi, niti zna šta su knjige Ibn Tejmi, niti zna da je išta na arabskom jeziku. Gdje sam ga ja učio, dolazim vebi, tako ga ja učim ko i banarski jezik. Ema razumijete? Ne, ima <laughs> da tom bicu. U redu. Zatim kaže, imam al-Beghavi, Allah mu se smilova kaže, ashabi tabirini hovi stedbenici, i učenjanci sunneta, neprestano su bili u saglasnosti, u popedu, neprijetesti izbjegavanja stedbenikanova tabir. Šerhul sunne al-Beghavi, prvi tom 10.27. Kaže, joj i džman, brate, moj poslije džman nema više krija sanologije. Jeste mi razumijeli znači? I Mandalar, u svome delu se čakvu osune, 1. tom 10, 20, 7 navodi kaže da su ashabi i tabeli su oni najsaglasili se na tom da se treba šta naoštari da mreze. Jel' tako? Neprestane su virusu vlastnosti. U pogledu neprijateljstva i izbjegavanje sljedevnika avotamija. Neprijateljstva i izbjegavanje sljedevnika avotamija. Ima problem ovdje znači. Ima problema. Ha? Koji je, loz. Ja, ima problema. Ima. Od čega? Da tek hođe za znači. Ne, ne pjete se Dobro, on nikad nije video šemu. Nikada, uvijek sam. Nikad nije vidio. Ina sam. Nikad nije vidio. Jo ovaj tekst koji je ispred nas, evo ga ovdje iz Šehr-u-suni, evo ga. Šehr-u-sunet od imame N-Badavije, ja sam ga znači izvrnili. Mektebetel islami Dimeša Beirut od 16. u Jo I ovaj prvi ton, 227. stranica i zaista postoji ovaj tekst umutra. Postoji ovaj tekst umutra. Prva sva što me ovdje zanima, vraćamo je da. Ovaj čovjek ne zna evski jezik ovaj koji je tu gradio. On je ovdje servirao, kaže Šehr-u-sunet N-Badavije. šta? On je to izvanjuo, pročitao i preveo tebi i plasirao tebi. Dakle, posljednjem to delo, ja sam ga preveo i tebi kao plasira. Ovo se, kod islamskih učenjaka, smatra tzv. Rish i selipa. Zbog čega? Radi se o obmaninu čitaosa i krađi podatke informacije. se me razumeli. Da radi se o visu obmani i traži podatke ili informacije, zbog čega? Mi vraćamo na fakultet filozofije u Islamabadu. Institucijama suči jedan predmet ili više predmeta, imate takozvani onaj bahthul ilmi. Ili što bi rekli mi istraživački radovi. Iskako plažeš ispit. Nazovi je to tako bilo. I na drugom fakultetu samoči isto tako bilo gdje praviš znači istraživački rad, imaš prijedmet kako da se neki istraživački rad piše. Kako? Da ti ako imaš posjeduješ djelo, moraš navesti znači djelo i onda je nadal. Ist, stranicu, I sranicu i tomu i on je nadal. Na početku se tamo navede da bude sve kako treba, izdavačka kuća, prvi puta se navedi izdavačka kuća i štampa i tako dalje, nakon toga, kad se to panuje, ne mora sviše navoditi. Je jasno? Međutim, kako je ovaj mogao da uzme iz knjige koji ne posebuje i iz jezika kojeg ne ima, ne znam, arapski jezik, nema sunne da ovo uze od nekoga. Ako je on uzeo ovo iz neke knjige, trebao je da kaže šer sunne, el i šer sunne, taj, taj, taj, taj, ta stranica, preuzej to iz tog to tog djela na bosanskom jeziku. Te razumijete. Ti se ovdje stava što si muhtija. Aj! Prevodiš nam izanavsku, komentarišeš, maša Allah! Jok! Evo ti si ga uzeo, dali li iz neke novine, dali iz neke knjige, dali si to čuo iz dersa svoga šeha? Čak ako si ga čuo sa dersa, mora kažeš dersa i taj, stranica kasete A ili B da onaj kojeg ostav proveri informaciju se može vratiti na toj. Jer ja recimo sam se vratio na ovaj tekst, na bosanskom jeziku napisan, traži ga, i zaista se, se poklapa štampa, ali ostano što je navodio, ništa se ne poklapa sa štampom ovim knjigama koje ne vodio ovdje. Jedino ovaj tekst se poklapa knjiga, stranica u Bogu. Pa je bilo sam da se vratio. Međutim, se ovdje je jedan biljni Belajman. Ovo sam traziš. On kaže, znači, neprestane gunuj pre i. svoj mržnji, Sada je Novotarijan. Novotarij imam stvari. Koji novo Novotarijan? Koji je Novotarijan? Vraćali mi smo sad malo prilje. Mi smo malo prilje sada spomni. Vraćali smo sve što smo rekao u Što rekli, 13 resuma. Vraćali smo se. Da, kada učenjaci Selefa oštreje svoja pera, udara Kharidija, Murgija, Mu'tezila, Djermija, Kaderija, Djebrijija. Jel tako li je tako? Ašarija, Khašedija, Rafidija, Shija, jel tako je tako? Znači, ljudi koji su zabridili skroz, dode. Nema ni jednoga učenaka ehli sunata veljema'ta da ih voli. Ne? Jolaj koji ta je, za Onaj koji sa nima sjedi, drago mu sjedi, zavibio. Onaj koji iskazuje im prijateljstvo, naći nijednoga dajmu da voli alfidije. Iko ste to naći? Ima li daje jedan koji završu me diri pa da vam da ne znam kakav, da on voli šir alfidije? Je li da voli džemije? Da voli malatezile? Neprijatelja sunnata, la uposla nekavljaju se na tom u teslisu. Je to najveće neprijatelja sunnata. Da voli džemije? Ali ne spomenu koji je novotar. Samo ti ako... Pa kažu? Šta kažu? Ovi ljudi oko nas novotari! I ti ko daš novotarima? To se odnosi na njihava. Nove naše miskine ovde. Djede, ljude koji ne znaju... ne zna... subha neke što mi rekli kako treba da provoči. Oni nije što on ne vidi. Samo malo. Dakle, nati ti odmah imaš što imaš. Osjeća da odnosi na ovi novotare. Novatari koji ostanu u žavi nakon namaza, pa viklije zemljički, pa tamo hoće, ostane u bihrabu, pa i onda i nešto uči, pa prouči, pa tako da li pa praktikuju novatari. Ida, pa te, te novatari je jesnice, pa ovdje na, na kabor to uči, i tamo, i što ja znam, mejtu, tukom toga, to jesu notarije. ali jesu li te novatari, na koji su se okunili na PSNF-a? Ne. Neko to nije rekao. Nego PSNF-a su se na koga? Na ove grupe i novatare, novatare koje su spominjali u našim terima. Ali su ima ovo te promuče, pa ti ko jadnijek misliš, to je to. Ovo je vraćalo, znate, šta kaže narod naš? Ovo je prevođenje žednog preko vode. Ali ja se naštvenim uvijem. Ovo je provođenje žednog preko vode. Jadnijek miski koji nema ilma i koji nema temelja, saziranih, on ma kao Allahu ovo je to. To treba, to je ihvan i Šta je da se riješim ovije puta? Jesi me Idemo danas. Gledajte sada. Ah i moj boj sa za nije preče da se slijedi mišljenja osabe i tabiina, a mi dobro da je sa auto podreze. Slažimo se. Slažimo se. S tim se slažimo. Da je preče da se slijedi mišljenja osabe i tabiina, bilo kojeg daje danas, iz njegljice i kažu. Ako se govoro njegoga daje danas, polupismenoga, suprostađa nova osabe i tabiina, pa čoveđa, to nije, nema smisa. A ODM सA da je prenio sezbrano od sophudi ta ilien causedwhat lifting nam mm i Dax deixere u naši način in na novo dal You Sua koval Gertem usta Se čenkeè u nasi usta Sevi Sewa Neymar dagem dagem k shaping upvratq rekontaktiv usta edraks izgickati., da je Mami udger Sole NEX faz долларов dla Sada nosim udger a Państu力, Ada kaup namu NIK Phantom woji dio enih od tga Da. a sa eto dal'en učimo kabay mi utimo cemu nas utimo braci da dajete prednost meni da dajete prednost hajrudin da dajete prednost tema radi I ili nas utimo da dajete kome prednost kod anel sunetu ba sami ko tab'eina va trin prote konda kone ima dela kaže imam abu osman ismaila sabuni Salumi. on ne zna ni ko je taj čovjek. Ne zna ni ko je, nikad je živio, niti njegovu biografiju, nije bi učenjak, nije bi učenjak i ozlaka. Ko je, šta rekao, nima pojma, blage veze nima. I on sad navodi njegov govor, kaže, Allah mu se smjelo prenosi priču sedmica suneta. I navodi ih, znači mi ćemo navesti, i onda kaže šta? Ahidatu selef ashamul hadif. Djeloko bila ono. Evo to je to Ovidi. Zaviset akida tu salafi va ashabi alhadis. On ka je akida ashabu Rashida. Rashida. Ashabu va ashabi, ne ashabu. Zamati je kad aska. Snać, znaš. Što ti hovale? Kad da voti ženo, da pređeš. Zavel to ona je pri tebe, pa se ti za Aqilatu Salafi wa ashabi Abi Hadid. Neseban mo ne troč kod onoga koji Šta kaže? Kaže Imano. Evo osman iz mene sabunja, vam se spilo, prenosi priču i sve gdje Kaže, oni ima rezeli stepir i karotarija, koji su njeli u djel, on došto njih od njih. Ne voli ih i ti se sa njima druži. sa kada se savladiti vam sabunjih, 18. strana. Evo ja sam u djelom sabunzao, pratio se na 18. stranu i mene što znači. Opet on se stavlja tko to, on piše, on ti prele, on ti pasiru. Kad se radi čem, on to negdje tamo našao ili je čuo svog šejiha ili u nekoj knjivici tamo maš ime, internetu našao, neki leguju, isto mišljenci pravi, pa ti on te samo ude s tebi, hej kože, vidiš što ja imam, što ja znam, ja pregoj. Dakle, ne mereš nazvo, čega je ovo druga štampa, treba, da si bar nabrao štampa, primjer, kažeš, ona je dar lakide. Prva štampa, druga štampa, da si ja vidi neka druga, jer kod mene, daru, malo si me, drugačija idevačka kuća i moram ja sad tam pražiti, gdje se ovo nalazi? I zašto nisnamo ono arapski jezik? Ja, braću, kada govorim ovakim meselama, navedam arapski tekst. Da mi da I onaj koji da me provjeri. Provjeri, eto ti. Provjeri. Onim što ja prevodim, pišem u ovim ovaj meselama i sličim ovakvim, skoro u 80%, stavim arapski tekst gore, iznam, znači, rekom te mi jeme, mafetava taj, taj, tom, taj, ta stranica, zatim arapski tekst i onda ga prevedem dole. Zašto? Znači da vidiš, da, da li sam, kik sam uđeo u prevodu, odmah Ili, možeš da provjeriš, da li ste nas do knjigama? Hvalate se nazad. Odmah ne vukti, vrati se nazad i pogledaj. govor. Dakle, na drugoj stranici i sve tako. Međutim, vrat ću umjeti na doma i sa navodi. Kome on namjenio vaj govor? Kojih novotarima? O kojim novotarima ma riječ? Je li to o novotarima ovim koji su sad ubosni ovdje? Džematrije je to rekli koji hodaju po džamijanom. Koji dolazi na sabah djevo starši... Imamo 95 godina ha, hađavu ulja, takz djevo. Koliko ima godina? 23 godina djevo. Koliko ima godina? 28, 28 godina. 88 godina. čovjek dođe na sabah. Ej! Voga djevo više. Godinu više danas Ja danas ču 25 godina. Nema razine. Nema razine. Nema razine. 90 godina je neka godina. Čovjek dođe na sabah sa štapom, u svi šeće se. Zadiran dođe. Uzbrtov, dosud. I ti sad dođeš, znači, namjenao si ovaj tekst tako da Ovaj tekst govor, sabunija se veže, za koje notare? Za Haliđije, za Murđije, za Džemije, za Kaderije, za Džemrije, za Rafidije, za Šije, jer ta knjiga to pojašljava, sam njegov govor se veže toga. I nime dvijek tamo utra, ali pošto si žarji i nikad ovdje nisi vidio, samo se dokopo ono što će zakrita neko od tvojih šejih uvijek. Nisi prošlo, ne znaš, ne poseđeš dvijek. Nisi ga čitao u nego je samo jedan dio izluka, čak gdje ga imaš. Ali kada ga pročitaš, pročeta od kada znaš u čemu govori čovjek. I čitao da ga govori, djevo otrno, djejmijama, no? o čak ašarijama negiranje si dvaća, o morđijama negiranje, djejmijama negiranje. Imano ohal kol Koran stvarno je stavljeno. I zatim govori o svim tim domota. Zatim vraćo ono što je najbitnije samome. Kaže, a ako hoćeš da znaš. Ko su evo sunnete? Ko su ti? Nosio ti sunnete? Kaže između ostalove. Ako kaže, budu oni koji voli, pa spominje imama, imama recimo. Kaže, ako kaže, budu je švidio ljudem da voli Sufjana i Theulija, Malika ibn Anesa, Avzai i Šobat ibn Mubalika, Labu Ahvasa, Šarika i Bakil i Yaq ibn Sa'id i ibn Mehdi, Fa alem aneo sahibu Suneta. Znaj, dobro kaže da je taj i taj vlastniki nosio Suneta. Dakle, spomnite tamo novo tane, nova se skupine i kako se prema treba da odnosiš. Njih oplazuj neprijateljski, mrzite, mrzite. Zašto? Zukavidje. Zašto su Kharijije? Zašto i za Jahmije? Zašto jer su Rafidije? Zašto su Khadijerije? Volim i mrzim, mrzimo. Dobro, e sada tamo ti spomni, dobro kako će prepoznati i nosioće Suneta. Kazi, ako budeš vidio čovjeka da tz voli Azzaio, Abdullah bin Mubarika, Sofjana Theorija, Šobeta, Enes bin Mubarika, i ostali, zna dobro da je o šta, kaže šta? Enelu sahibo sunneti, oni nosila sunneta. Allahami vallahinu volimo vispom volimo. Volimo. I njih citiramo i govore, njih ove navodimo našim drcovima, njih ove knjige čitamo i njih ova mišljenja uzimamo. Jer ih volimo. Očeš ti sad zarijekat i da nisam od onih koji vole to i sad ćeš reći mi niste opet uspruko s tome, niste od osavu sunet, ali sva puni to kaže, kako bude njih volio, znači od dos... osjeca sunete. A ti mi navodiš sam od dvije citrate, zašto je u nisam dao? Zatim, znači od... ...savuni. No, ti pomite stomiteš i navodiš. Izmeđio stano gavote nevodi... Ako vidimo mogu da naci, ma... ahrul hadithi fitarki muslimi salata fan mu'tem mu'temini kaj je raziš kislu selu haditha popita lju muslimana koji osta i namaz na mirlo raziš pa kekajte proteklini osbog imam Ahmed wa jemaah min ulima selif rahimah pa Ahmed je tako gosmatu mediriko i još džemah, skupina od Selefa, je rekao, od Selefa je Selefa. I mamah me i grupa učenjanka od Selefa smata čima je nizirnikom. samo stav na tome, je taj govor paše je gobe, samo jednoj skupinit, ima paše samo taj govor. Zato mi ti znao, mi ti zanima. Ihan Samoa je govor, ubi je govorio, ubi je kaži ima potom medzibu ima potom senima toliko i toliko mišina sa ismata, tako ta ismata, tako rađi ko nas, snomodok, kaži se to i toliko. Ahti se pomeno sa murnia, po gada mreštasat kaži. Wa dheheb al-šafiq, wa ashaabuhu, wa jamaatuhu, minne ulima i rahimahumullah, alihim ajma'in, ila enehu lakifu. A kaži ismatra al-šafiq, al vashabu i njegovi znači, drugor odnosno pripadnik Zemezaba Šafijskog, vaj džemak min ulema i sebev, i skupina ulema učenjaka sebevni halefa. Sebeva, sebeva, sebeva. E ne hudaj je Da takav. E postane, djeliko. Šta štad? Zašto to nisi ovdje spomenuo ga, spomeniš? <sparan> Eto toga. Sad on je. Zašto nisi to spomenuo? Nebo si samo spomenuo ono što tebi ko bi A je jedno preko godine da prevedeš. Pravedno izbraći. Pravda, gdje je ta pravda? Gdje je pravda? Ti meni serviraš? Serviraš čitatejskoj publici, gledajte, oštampano lijepo. Čitatejskoj publici serviraš nešto, merdneđe jedan. Zašto ga u cijelost ne pokažeš? Zašto je imao ponudiš drugo, sakriješ ispod tepiha, da morini ne saznaju? Bog čeka. Uvijek ovo sa abunima. Znači, sa abunima iskre voli istinu, ne voli istinu, voli istinu. I on ti govori o akhidi, učenjaka haditha. Ovo je knjiga koja voli o učenjacima haditha. Akhida učenjaka haditha. Nosilac haditha. Najekći učenjaka. I on ti kaže različiti se po pitanju okrine klanjaka. Namirno je sve namlas. Da li postaje neviliko, ne postaje neviliko. Pa kaže taj i taj smata neviliko i učenjaci se reda. I taj i taj ne smata neviliko i učenjaci se reda. on taj svoji stav ne ide dalje. Ume se odobrađu. Ali di on šta, odmah ovu u šta tebi kaže? Poteži guptice. Budi obziren. Nemoj da trčiš košteve pred drugim. Nisti učenjak. Pitaj učenje, daj dokaze. Vraćam ja ovu meselu, na dvije knjige. Dakle, dvije knjige ovu meselu imam. Samo ovu meselu. Svi dokaze, svi govori su ljudi iznešeni. Dobro, kaže, A mi sa khir kažna što osnimam i družimo. S komi nama? Kharijjama? Maturidijjama? Uh, pardon, kharijjama? Hm. Unje hmm. prijama? Qadarijama? Hmm. Hmm. Rafidijjama? Shijama? Hmm. su klasovi? S komi se mi družimo? Hm? To se mi družimo? Just let me shit to jam Ah. A to smatraju druženjem, zato što kažeš da mi da kaješ. Wallahi suno ta. Inshallah Allahu. Kažmi smijo družimo, I ne samo da se druži, nego i inimi prijateljstvom iskazuju, pogledajte. I prijateljstvom i ne skazuju. Odkudi to? Ti zavirio naše srca. Za može insan rafidi da iskazuje prijateljstvo? Jehmī da iskazuje prijateljstvo? E? Onda Imam Ahmed je taj na koji sve odnosiš. Občega, sad ćemo namesti govor imam Ahmed. imama Ahmeda, Ne znaš što je Imam Ahmeda stavio ovdje ovaj tekst. I imam Ahmed šta, prijateljimo sa Jahmiyama. Lijepo se sad ne odnosio. Sad ćete da vidite. Govorim u temiju imamo Ahmeda. Namestimo. Učijak Berbehari kaže, ko spoznao ono što se ostaje, tako, sun je I u čemu si se suprosi se, o suni, pa kad se pridržava one sedmi sunike i sredini džemata ima pravo da bude slijeđeni. Pa mogu ti ču ono. Od onih je, o kojima je lobo, senso, so, dao posebnu upad. Šeru sun je Berbehari s osima zvane. Slažimo se, nije nikoli nije. Nije nikakav problem. Kod nas vraćao šeru sun jedna razija? Dije su mi tam? Kod ne vraćao ima šeru sun Što je usuniti, evo odpravljajte, još dvije verzije imam, još dvije knjige, različite štampe, izdavačke kuće i različiti verifikator. Različiti, znači, učenjaci koji su dali opaske na ovo djelu. Pa ono što nije jasno dali ti opasu, ispod ove. Tri ushe imam, tri različite primjerka. I kad rat mijenjuje sve od njega, uzme je sve tri govori njega. Šta je jedna rekao, šta je rekao, drugi šta je rekao, treći šta, pešno, kako pešno, i raz, a šta? Mi sam, mi sam učenjak nije. Ja uči. Znamo da se je mi treba da mi tu malo pojasnila. da, da ima dosvetli sastav, ima. I ima Milankoveta od Sarzana kompletan. I njega uzem isto tako i jebrađimatina saj. Međutim, Berbihar je ova isti. Kada govori o Tarma, govori o opostanskim, o imhađima, govori o Afidijama, govori o Atazilama, govori o Jahmijama, govori o Kadarijama, opet ista Evropa Rovotara, ona Evropa Novotara koji su već, u našim tekstom toliko, toliko puta opisani. <kuh> Ali ti ovdje ponudni znaš i tekst u kojem ima, eh, to su sad ove ovaj hođe. Azumijete me, to je određeni iman neke džanije koji on spomenuo ovdje ovaj itd. Dobro čak, ako i tako hoćemo privati, onda govori brbehanija. Ako vas smak, nudiš mi ga, nema, pa za njih, kao da oni, dokazano, mađa gledaš ano, on kaže, ko zamijeće, pa ste dobro, jedan harf iz ove knjige jeste u balaviti Evo ovaj, Barbehara. Ko jedan harf od što se napisao kaže, da je u balaviti zavr, jer on vse, je li o Kur'an? Je li o Kur'an? Nije. Da ako treba, trčinovi nije, ako treba. Ako se ubi, ali šta sad? Jesi sam malo dolaro Ne, on kao jedan hap jednostav, zato su svi koji su dali opaske na uđenju. I komentari se uđevali. Ovo oh, je yeah. očita greška. Znači ti ga navadiš, odiš mivo sad spomenuti unutra. Zatim kaže. Zato su i mami iz riječe da ispravi priječane kad se, nafosali, pa se na na uđenju. Tačno, koji je uđenju opet, Ima vrša okuni priča da su so se stepenice sunete usaglasiti oko mišljama ponižavamo daljavaju da i posrednjavaju srednjivom komentarija. To podrazumijamo daljavaju moga druženja i razpredi sa njima te pripravljaju da lože raza za vađerne, mršnje izbjegavanja. Tačno tačno. I u na govoru postoji po sabuniju. Ali kojih novotara? Kakve vrste novotara? Ha? Spomenuli su mi prije to, ha? I ove, kažeš, ma srednjivka sunet, taki moj, Ali daj o mjeseca da ponižava i posljednju onih vale. Poveli sam. Koga vale? Rafiqiye, Vale Cepiye, Vale Mu'tazir, Vale Kadiri, Vale Cebriye, Vale Murjije. Koga kora? Ako je kod tebe Murjija, daj dokaze. Ako je kod tebe Tayy, Cemija, daj nam dokaze. Da vidimo. Ako je kod tebe onedini Tayy nam dokaze spasina, za ime ri idemo za tim. Da ga ne smatramo, još malo, malo od to, toga nije. Prima, da bi. Ako imaš nekako se je A sam si kaže videl kako hvala godžu na početku dersa. Evo ovo se veže, znate za koga bračo? Vi znate, da so nekaj daje do ljubiru džami? Koliko, 15, koliko diva? Ha? Desetak daje dolaze do ljubiru džami? Od hajrudina Ahmetovića, ne znam, sako tam ljubiru džami. Ne znam, da Ja nisam, da je samo bilo. Jedan, zadnje kad je bilo, ali I šta je ovdje bio, jer tu prisutan često, i onda šta? Svaki daje vladno im nekdo nisu pohvalili sa tom. I mama žarbi. Što znači, pazi sad, znači, nesmiješ ga ih pohvaliti. Nesmiješ ga ih pohvaliti? Braćo moja draga. Znači, nije biljan pohvaliti. Moraš ga šta? Kritikovati, omadovažiti, ono potekviriti, no, potekviriti. Po ja. Polizite. Polizite, skrovo! Ko je vana, gori. Dobro Hvala, hajde, pute, hajde nas. Ali brać vas je doka. Nam dolazi prije, koliko ima? Pet dana? Sedam dana. I kaže, bilismo na ženazi Desna ruka ovoga. Desna ruka, kaže, gledali za ovim istim imanom koje glede s ovom djetim. I kindijim. I kada je iza njega i dženaazim? Braćovi. Ne znao idženje rijepe. Iđim mi glavu. Pa. Pusti mi komentar. Ne zajeđanje ređijima, brate, ako ti imaš stav za betoniran takapa. Bona ide gdje god, a ja ne mogu puštati. Pošto ću je vrhnu što, A ti ako kažeš da mi to nije u srcu, onda je to vidite se mirsa zbogore tavo su dije si maveder giurelija kapo kruju pekabareko ove maved vaka pa omarov, omarovajit a shervo usuri etiakadi lelikei prvi tono sočetnese zdrana <laughs> Nikkei, mi je vidio odiovo shervo usuri etiakadi di sure tera gemata di manolo lelikei kolmenu šisto omova onovo nikke, vidio, vidio mi je ubijetezza vidio, akamli da onto uvjetan I ovo nije na istom tomu, tjere, ono doslovno nije na istoj stranici. Jasno, sredo što sam našao ovaj rivajet. I on ne zna dova rivajet, jel dostaem, prenesano Ja kažem, jes, jel dostaem, svi pronostaju slovene, jel dostaem. ja znam, on ne znam. Ovu ja, Vlada, od danuteličan sam učio. I ne zna, on to samo nabeo. Ali, ali kaj ima svoje danas, ki nosi rasa do ta obusa, i navodi ovaj rivajet od ta obusa, bol ta obusa sa lancem, nosi lasa. Lanas ponosilaca, nije on to ne pa, rekao za ovost, čini Nije to, volan, ovaj meneč što vidi da pasirat. Rekla kazano. Evo šta, lanas ponosilaca, sene do minetini, govoro glavim bareka, kakar je, sene do djere. Sene, lanas ponosilaca se od djere, djera! Koga ne znaš, boteo <clears throat> si. Bilježi ovdje. I bilježi ovaj govor ispravo ta us. Ta us, kaže, je maveda džuhenija. Kako je? Ta vaku, kaj pa su rekerove toj? Pa je rekao, iz tih kaže mabed, kaže mabed, kaže kaže ljudi, omolovažavajte ga. Ko je ovaj mabeda džuhenija? Je li to ovaj Hadžija, stari što dolazi u džavnju sa 90 godina? Je li to ovaj džahil, neznanica od određenih vođa, koji pa ne zna ni aratski jezik? Marbet od Juhani brašo moje jeste šta, jedan najveći inovotara koji ume ikad imu. Ikad kademija. Pozivač, osnimač kademizma. Pa ste nešto. Onda kad bilješ, mam, ne sajde da ovdje su me sve nemo, sad to što da Kaže za njega jahin ma'in, kako kaže Hafif ibn Hađer, u tehribu tehida bio. Thika, povjerljiv. Kaže koji te za njega u petvama, kaže da mu je daaa, zdio znanja. Pogledajte sada kako oni to sada, takvog jedno stani na jednoj našeg hađer koji ima 10 godina je o, bio šta, imao je znanja, da, u dio znanja. Po jednog u hadijetu bio kod Jahe ibn Ma'ina, kako navodi Haqe ibn jedan od ručenjaka kutubu sita, odnosno četiri sunena, ne znam taj, ne je u Daul, moja svaka vam podatak, prenosi u sunena od njega. Od njega, hej, Ma'bedan, Čuhenija! La hawle wa l'aqubat in la bilah. Dio, dobro na tohati qua je razo. Dobro. Zatim, kaj. Feth, fa. Basta. Veliki rabizano. Feth, vašek u l'islami v'n taimira. Ah. Osta, dobro načunjuski. Feth, vašek u l'islami v'n taimira. Kaj. Pozio, arčunom otari, a se prima, a se dočenje se kreneti za njih neprima svetošćeg, pardon, pozivač u ovom otari se neprima svetošćeg, neće se klanjati za njih, niti se će od njih uzmati znanje. A, ah, fine, ele. Paši srce. Braćo, evo, gojima temije, ja, ja bi odmah prijatim. Ja, bez da mi stražilo, samo da neko kaže, kažem, ti si lažov, gledam temiju. Ja znam menedžen temije. Ti si lažov, gledam temiju. Za da kaže da se ne može klanjati za evu hanife, Jeribu temije zna da je Ebu Hanide bio morđe bio morđe bio morđe bio, karakrca jeste, kao daje pozivač i morđe znam jeste. Šta sad? da on sad kaže da se ne glede da se ne glede braćao. Ibn alidahiva inna ilihirajiva. Dobro, hajde, pazite šta sad ali piše. 20 tom, 528. strana. Sao malo da vidim. Fara se ti to da tako meso 28. stranice. Pak. Ali mu je izgrađo kuću pa po pet časova. On pio tu vodu do do plaša moj, plaši, nema te. Jesmo tamo. Jesmo Ovo je mjesna hetabe, evo je mjesna. Oni je oni kad vidio? Nikad vidio nije. Mjesna hetabe, što je on nije. Evo. U mene u jednog tom imate dva 19 i 22. Ja. Evo, dvadeset tom 500, dvajstosma strana. Ha, evo da, 527, 528, evo je ovdje. Ko mene ovo, dvadeset 300, ta strana. Ali pogledajte ovdje vaše nešto. Ovo ne znam, djuhela, djuhela, ne znam se. Ovdje imate šta, dvadeset tom 527, 528 Sema, da šta znači ovo? Otpumirati šta, šta je ovo sad? 20 ton 300 ta strana, a vam to nešto piše 20 ton 500 200 strana. Šta je to? ovo ne znaju. Džarjevi ja Kada učenjaci, kada pišu, izraživački radovi nazi, pišu knjige, kada govori o govorima šeholisamben tajemije, a u dobro nečulite už, uvijek kažu šeholisamben tajemije, već malo kratala, 20 ton, recimo 500 strana. Kako ćeš ti znati? U mene sad, recimo, štampa, recimo, ne znam, Darul Hadid, Darul Lakida, kodnak Darul Asimah, kodnak nek tebe to ruški, tako da li. Vraćite štampe, štamparske kuće štampaju tu. Pomiješa se, kodlog može biti 20 ton 500 strana, kodlog 26 strana. Isti taj podatak. Metutim, da bi se ti mogao vraćati, moraš se vratiti, odnosno, pišu podatke učenjaci s so odno prvoj štampi koja se štampala fetala. Prva štampa. I na ovde znači šta, kada napijuš neki podatak, vraćaju se na prvu štampu fetala odrugte i miru. I kad doćeš da proviš podatak, na ovaj se vraćaš. E vidim, ja sam vraćao na to, nema, traga ni glasa. Traga ni glasa. Od Međutim, ovaj podatak se nalazi na dugomeg jesu. Samo da vidim koji je to. Deset je pa. tom. Dvijesta se na deset. Trisa se na deset, silma stranica. Deset tom, govori u teb jehova prada. Tako što, govori. Drugo mjesto. Drugo mjesto. nije to njelo globo. On kaže, Fetva imte mi je. Ne, pa šta kaže imte mi je? hada, govori temu. O kaznama. Kaznjava mne. Khodut i hedz. Kada nekoga moraš obolisati, kad se određena grupa ljudi, ha, ignoriše kada se neki je pojedinac može, kad se neka grupa je glonji tako dalje. Vi razumete? Kaznjava ne šerijat. Ola može je to kad se je nešto kazna, osiceanje ruke kada se ubija, a kad ispežedem? Ja ti kažem, kaznjava ne šerijatski kaznaja. Še. Hedz, a nekoga ignorišeš. Je šerijatski propis. Po puni rada. ببوت سيتنا روكي كاسا سيتم مراج مراج مفتي أحبيبي أعلم وكاجو عن ذلك ولا فما آمن به آخر أهل السنة من أن ذاعية أهل البداعي يهجر فلا يستشهد ولا يروع عنه ولا يستفتع ولا يصلي خلفه يقول اذا كان يكون هذا من هذا الباب ونصب فان الهجر تعذير له معقوبه له جزءا لمنع ناس من ذلك الذنب الذي هو بدعه او غيرها نمديدوا Kaže vala hada, fama'ana bihi akhiru ahli sunnati min an ta'iyatu ahli bid'ah yuhajr, fala yustajhadu wala yurwa anhu wala yustahtar, wala yusalli khalfuhum, kad yakunu min hadha al-bab, min hadha al-bab, bab bab al-hadh, sa'ti min al-qawl. Kaže Bogdan, znači Bogdan i Kažniava i Šerijevski, i tako i Nežeri i šta kaže? Kaže postupaju U kasnijem vremenom. Aksu rehele suneti. Min ene dajehne bidai yukderu. Da su onaj koji poziva ovo na tativu, koji poziva yukderu. Što znači šta daju mu se u konišanak. Am. Tehla jis tešhedu. Vela juvan. Ne primati se njegov sredočenje. Nidi se prenosi od njega hadith, juvan. I ti se ovdje ga tako uzme. I ti se taj ga izanira. I to je kaže min hader bab, bab heći da odgoje, odgoje nebjeri. Sam razumjeli? Ovo nije njegov gud, njegovna fetva. On ovdje kaže fetva ime taj milne, ne, ovo je fetva. On navodi samo govor posebnih nosilaca suneta koji on navodi njihov gud, A sasvim malo da se naj, nečupnjaci su mi ne da to zmalı haditlo odno vota. Juri koji potuma otam. Jel' ta pomitao? Najveći <gles> mufti ako ko čješ vino koji su bil notar, ja sam samo jedno. Djelo. O kadijama. Kadiyama sabrasme neku nekoliko. koji su bilot najveći notar. O kadijama i islam istorija, islam, i da najveći notar. Ko isuzme radi rashvi. Na taj način znači sve radi najgore stvari. A niko niko takvirio. To što mi I niti se kaže planiti za njih, niti se kaže planiti za njih. Niti se kaže planiti za Buhalif i nećemo planiti. I za Mohamed i Nassar ište što je, su bilet morđi su uđa. Jer ovo ispravstavili, jer mi je ispravstav. Jer je srđo ali postupao. I samo navodi jedan odgovora iz tavola. Dobro, odmah! Odmah se vraćamo sada na drugu meselu. Potvrđemo sad sve ovo. Sreza dokraja. Ove među pa petavah. Sedmitun, petstotina sedma strana. Odu ma ne se vrata, te njovi še i şey, pove. Sedmitun, petstosedma strana. Slušajte sa dobro dobro. Sedmitun, petstotina sedma strana. Govorim te mi Govorim te mi je, evo neka kamera komara ufati. Ah, među pa petavah, sedmitun, evo ga. Ja. 500 i sedma stranica. Kaže, o imam murđira falaih talifu qavluhu fi ademi takvilih. Što se kaže tišče murđira? Govori imam Ahmeda, govori cila imama Ahmeda, jer se petunje govori imam Ahmeda, kaže, ne ima nikakve, su umje znači, da imam Ahmed nije, nije smato, nije venezman. Znači, parvo, da ih nije smato, nije venezman. Nema nikako, ne ima govora o tome. نيما نيقوله <تصفيق> انا سكاجه سماتو يني ما ني كاجي ناشيتا كاجي كاجي فالايا في التليف قوله في عدم تكفيره نيما ليكني يقولك لم يكفر اعيانه الجحنيه اعيما ما Jahmi sko metela Nije, ni je pojedinači. A on čim govorio jest aj pojedinači jok. Jel samo to nije. Wala kullu man qala inahu jahmiju katharuh. Nite za svako ono da kome rekako e ona je akademija de gosmatori Vidina šerizman, niti kad bi mu se je mu reko e, džahmija, ne. Niti kažemo kakvim kaže poklopili sa džahmija ma u neki njihovim odarima. Niti takfi Berzale khalfe jahmiyetil ladzine dhu ila qawlihih. Nabo, dikaji, klano ye'iza jahmiyya. Klano ye'iza jahmiyya. Ko imam ahmed, ko kajin temiye ka. Ti učenio dimi temiye? Berzale khalfe jahmiyetil ladzine dhu ila qawlihih. Ko jisu kaj pozima ljusulih. Ne samo da su bije me i botovo, ne? Napadim da ja organizam, pozivaću jegmitcem. Jel'o ko ima manje da kaže šta sada? Pobi pa se ovo što je napisao, je. Kubla tipa. Onda su Lukas piti nego. Da praviš da da jednog preko vode fitna, e to je fitna, to se zove fitna. Pomoneće nikad čitati svoj moliti mali Nikad, ni znaju za ovo. Ako znaju svi pod 10 tepira. Jer ne je mene prea se tika. Nego je kaže, klanjao iza djejmija koji su pozivali u svoje medhe. U svojeno svoj rana, u svojeno neba, nahe, ne su, neba. No svoj rana. Nema lahana, nema, nije svojeno svoj, neće. Pozivali u to, pozivali. Ima klanjao ima rahmed za njih. Šta je sa i našim hoćama? Godio dobijih? Mi sa paju zavidu? Mi ada jakam budu ketika? Tel�i nam occursatui, na devo ila 1993. Mi djuč Enfin wan? Ibn Ayminya, ya. Mis maintenant. Imamta עלow動rahha naoa vное heu koorom benceme blandvuk mi h come tu pe pastime U vam tahanu nas, neko su karje šta pravi ľudima izpitne njave. Šta kadri za kur'anil? Svar li je svaran? Nije svaran, da ima vam u lanci! Parcistisne li je svaran? Nije svaran, Allaho kovu rodujek! Ski daj mu kožu! Bratšu, ja sam čita u el bi daima nehaje, vraćate se nazar, el bi daima nehaje u khilaafetu koga? Ma'munah, u khilaafetu mu' bilah o hilafetu lafjaka, njih trnici. Tri halifije su bila koji su nosili ideju. Tri halifije su bila koji su nosili ideju čega? Ideju džehnizma. Ideju jertizala. Ideju stvorenosti Kur'ana. Ideju da Allah nije na versima. Ideju da Zala nije čvrta sudjem danu. I zbog ove ideje su ljude ubijali, i učajnjata ubijali. Zbog ove ideje su ljude mučili, zatvorali. Zbog ove. Brat, navodi se za jednog, mojatesi Bila, mojatesi koji je uoposvojio Amuriju, čuli se zato, je bio mojatesi ili braćo. Njegov brat, Mad kada je umiro, ostao je oporuku, ostavljom oporuku, kada ovdje ime kathiru i bidave miha kaže, na mi je kaže da se držiš ovoga da merteba, da je kunaka, da je stvoren, nemoj sučan draći da kažeš. Poziva ju tu. I nek ti budu kad savjetnik Ahmed Mduar poznat i morat tezil, vrhu nikad je njim savjetnik. Za jednog kad znalo bi došlo mu jedan ili pitog, odmah odmah im tihanu pravi, odmah misli pravi. A šta kaj za kurane, soli je sora, na ovu goru, ubijek. Zabutte ga, mužte ga. Kad su ga mučili vraćom ga, izmučili, šta su mu radili? Nisu mu dan ne Mi su mu dali, da, jede. Nakon dva dana nikako je on nio kako je donio svoj i ima te što kažu, samo jedin. Pa je jeo, jeo, jeo, zvrdio. Kad se je nadeo, onda su mu zabranili da pije. I umro je nazo ovo žeđi. Evo, ljudi, znači šta, ne samo da je kvalitno iz za onih koji su šta, bilidžajnije, nego poti baču, želidni, I oni koji su ljudima praveni ispite, Mjerete. Pozivali ljudi. Braćo moja Memun, kada je prihvatio Medheb, poslao je svojim najmjesticima u sve gradove pismo i kaže, pozovite učenjake. Haditha prvo. I obznajte ljudima na Mumberima da je Kur'an stvoren. I svaki onaj koji ne bude u ovu došao i priznao, sankcije. Raznorazni ako ne prihvatio i zato i I Jahilu Ma'in je bio prvi koji su pozvati u Pa je prihvatio ovu neku aspar. Jahilu Ma'in. Imam Mahmed kaže, ko zašuti na uve meseli, ne ni ni kaže, nije stvojen, nije stvoren, kaže, nije džahnijan. Ne džahnijan. Zato su onaj sonome, Jahilu Ma'in. Kaže, bili su prisirni da to tako radi. Jeste džahnijan i džahnijan. Ima liko da niči za Jahilu da klanja? Jahmel Ma'in prva kume to hadithu ne imao učelje i praćao. Ovo samo zna onaj koji poznaje hadithu o nauku. Ako kaže Jahmel Ma'in za nekoga ne prima habibi i to uzima što je brno. Ne samo znači da je bio pozivao žuđahimizam, nego znači šta i koji su ljude ispitivali, stavili znači našta, na ispite. I zatim šta je samo to ne vakavu. I kažnavali meni, lem yuvafilqun, velikova tega leda, onih koji se nisu složili sanih a onih nešto pozivaju, sa šestu tukimi težkim kaznani. Imamani pa im zovem? Imamani pa im zovem. Lem yukefiluhum Ahmedu, vamthalu. Ali ipak Ahmed takve nije smatao nedeliti seba. Niti imami poputnega vam zavljaju. Niti oni imami koji su bili poput imama Ahmeda Antona Medvede. Uspoko svemu. Uspoko svemu tu sladili. Jer samo to je ovak. Belkane ya teqid imanehum. Allahu akbar. Naprotiv bio je u njihov iman. Ya teqid imanehum. Bio je ubijeteni, intikada, pida. Da oni poslije imaju iman ubijeđen u njoj imam, ne da jesu, nisu, možda jesu, možda nisu, pa rekao mi gdje, rekao, rekao kazat, joo, mora teki, ubijeđen, da posjedu imamu. I njihovo imamstvo predvodiš, od oh, da bude hoća, da bude kalifa, da bude ministra, bez ima, sve, ono bijeđen. Ubijeđen u ispravnost, ubijeđen u ispravnost. I kaže, dobio je za njih. Dobio je za nim, jedu lehum, ne jedu alejhim, ne protiv nego za njih. Morate misliti. Morate li ovo, braćo, da stavite u svoje mozgove? Ovo je globog kolac od njihova svica. Globog kolac. Hoćeš ikon temiju, evo ti imam temiju. Bišeš ikon temiju, hoćeš njude preko žene, preko vode da premedeš, evo ti imam taminu. i dobio bih za za koga? Za ove spomenute, koga? Čeh nije koji su šta? Pozivali Čeh niza. tu i udarili, zastravili, ubijali, kogo ste sa njima ga slušili. Vojava el itme me vihim fisa na volatih alfehum iz matruje potpuno ispravni im iza njih u namazima. Potpuno, potpuno ispravno, itme. والحجه والغاز معهم ايد اودا ذكرنا حج تقريبا من الذين من سلمت اذن والمنع من الخروج اليه ما يراه الامر يراه لامثالهم من ائمه اذا برنوا اي كذا خروج اليهن ده سجن zabranivao kruđa da se zat protiv njih podi neka Pobuna, da se sami suhaju. Zabranivao. Pored svega što smo spomenuli, pored svega što smo spomenuli. Va i unke u ma ahtetu min al qavli, al balti. Ali ne girao je ono što su došli za njotavimo od poparimo od govara. E kur'an stvoren, da njema glav na nebesima. Ne girao, Ele devu je koji je stano. قناصون وين لم يعلموهم انه الكفر اي اكو جزاني مينس دعايته الكفر تيكو ايزوجنيه تيكو اسبزيو بتو في questo cofro quando va i vesconi a الا رده بحسب الامكان فيجمع بين طاعه الله ورسوله في اتباع سنته والدين وانكار بدع الجهميه الملحدين وبين رعايه حقوق المؤمنين من الائمه الاما وان كانوا جهاله مبتدعين وظلمه فاسقين فاخراج الدين وقوم بتا مش 21 بين طاعة الله و رسولة الله و مغلصنك في اضارة سنة و اسفلامة سنة نهي رامن طوي دلالة طوي زابدة طوي كفر و بين رعاية الحقوق المؤمنين من الإيمة والأمة هي ازمجوا prava كما تريدون لجميع وراثة من المؤمنين وراثة من المؤمنين Iako su bili neznalice, namo tala mogu teda'in, mogu vala me te fasakir, i nasjenici, i gražnici. A ovaj govorim o imamu Ahmedu i njegovome ponašanu i stanu kojima živio prema džehnihama. Uzopasno, da ima mame dovolno nosio na svoj liđima devetnije zgodi na devetnest godina ima Mahmi delovno svoje. Tri halife su so bila s ovim ubeđenjem. Tri halife su so ovo sprovodili nad narodom. Devetnest godina, 24 ili 28 meseci, ima Mahmi prviju za to. A nakon toga udara i mučen. I kako navodi opet, ima kafiru bi daje, kad su nakon mučen 24, da je bilo, kad su ga izmučeni i udarali, bilo je kaželime, Povodnje namaza poslije ga u kuću namestnika Bagdara i došao vrijeme poodnje namaza i kaže in kafir pa je klanjao sa njima i kaže poodnje na. Maom, sa njima. Nije tamo iza čoška san. Lalo, pa vi ste nebirnici, vi ste novotar, iza vas namaz nije ispravan, vi ste onaj uh, džeh nije. vi ste ovakvi i pozivati džeh nizam, vi mučite zbog džeh nizam, vi ka, kažete zbog toga, vi ste vam Kaže, maom džeh Klanio je sa njima povodnu namaz. Pa mi jedan rekao, kaže, kvadaš kaže kruti kada je teđe iz dijela. I kaže, kakav je tu namaz otak? Pa kaže, Eomar, ladi obavljena. I klanio kaže, krnušiš ti iz dijela. Seke, pa iza šutio. Pa ima njima. Braćo, daje mojima da čita sve. Moje da pozna se. sve. Istoju, istoju. Samo išliš ti da samo otriš ovakvu knjigu i... I samo knjige. Ne. Sebe te ukorio! On je koji uzma iz njegih samoznanja. Ko nije sedio pred učenim nudima, je u koriju, tako je As-Sahafi. Vi ćemo o njegu govoriti. As-Sahafi jeste onaj koji uzma znanje samo iz njegih. Nije sedio pred učenim ljudima. Otišao tamo u rački svijet, bio, ali pred sedio nije. I došao sam znamo, pa sada najtežje mesela čupa iz bo, botvori, je li kutu? Što bi rekli mi, između ove dvije korijce. Pa on te tu mlači. Nikt to ne znaje. Ne ti znaš. On tebe ovo čita, on razumije, pa ti to hobljaga, on I tamo se spodnije, neke rovičenjaka, ali nisi ti oprašta opravo pred učenjacima. Pa da ti onicu malo po, pojasni, ja sećam jedno da sam čitao praćao u džami, bez tri biti tam, kad čitao te djelote. Boš je jedna učenjaka, djelujte učenjaka, ko toga siste zna na pamet, šest dirki hadijeta zna na pamet. Sjedeo je petnest godina pre šehovi, brazo i I vidio me, kažem rođi, evke ta bilhada, kaže, šta čita? Koja knjiga? Pa so mi rekao, kaže, to ti sam čitaš? To ti sam kada čitaš? Kad ta knjiga se čita pred očinim Ljulima. ja nisam ok to ja. <laughs> A uopša tiga, bačo, nije to nešto. Prevedem na vasovski jezik. Ovo sam sve prevedem ta knjiga. Ejda. Zatim kaže, vidiš, brate moj, da, fetama, da se šešli samo s ovim poziva da se ne klanja za Novotana. Braće, mi će vam poslije tako uzeti i govori, primite, mi je nisam da sa tebi u njegovom. U fetvama, u fetvama, njegovom kogu djelom braće u meselu. Meselu klanja njih za Novotana, koji nije spoktiran u tanih nevjenika. I onda navodi tamo da ziradno među istanču, klanja njih za njega da se ne klanje za njega. I on dano dva glede nakon svega kaže, klanja njih za njega namazis pra otvari ako se kamja zepili spada na isprava kamja na mas šta ko ima bude sujetski džamija recimo sujetski ima koji je tamo vamo ima vamo jednog novatora pa kaže kamja se za novatora mirde što tamo kaže namazis pra ne ispa on kaže ispravno to ćemo raditi evo ga tu do mene pripijeme nego evo reci sujetski savalo evo evo tu da znači samo da spomene da znači, se radi se ov 20 trećitu 23. tu, 352. 353. 354. ta strana. Obrađujemo meselu, mi ćemo inša Allah, drugi puta obraniti, iščitavati u njegov govor, premoniti da vidite kako on prostiruje meselu. I kaže, ponovito onda namazi. Nije, kaže, namaz se nekada na dva puta. Allah mi je propisao sve mogu da se namaz kajem dva puta. Samo jedan. A vidite kako, znači... Dobro, kaže... A ja i da su hođe vatreni pozivači u Novotarije da poziva sam imena proslame u luda. Da li <laughs> <laughs> je, braćo, proslame u luda poput akidetske Novotarije Rafidija, akidetske Novotarije Haridija, akidetske Novotarije Kaderija, Džemija i Motezina? Braćo, nije vidjetno spavine. samo znadu dođa koji ima znanje. A onaj koji kaže jeste i gore i ovo, to je Džahivore Kep. Ne zna li sad koji ne kraj. Alko UČević. Ili Nađija, pa hoće da svoje mene brani, pa makar glavom kuzi prošlo. Dobro. Kaže, bojim se da ne dođe lijeme, da vi igotemiju ne potužite za pretjegu tekviru. <gledan> no. Kaže, bojim se da ne dođe lijeme, da vi i igotemiju ne otužite da pretjegu tekviru. Naproti, ja ću sad nemu počitati neke tekstove. Govar ibn Taymih je sa manu, da je gdje mi se nalazi onaj... Moj svoj tiga... Devetništi ton, devetništi ton, vade se ti ton. Onaj, je u tobi što je ujači. Dobre, devetništi se ti ton. Vraca nevi udači ta. Nevi udači ta, je ujde izajara. Ali ovaj govor koji godi imate mi je. I evo, ja ću imati smo ovim stranicu, pa nekom čitali. 19. tom, 27 strana, 19. tom, 29 strana, 28 strana, 29 strana. E, evo, 19. tom, 288, 29 strana, 29 strana. Nekom tu sam na šejihom i neka imšinjom. Čitaj prema. Govori su so, so neđaši i njegovom je sustru. Ovaj tiju govori neđaši i njegovom je sustru. Neđaši je prijmeo islam. Ređaši je ja primio islam, ali je kao kralj da vlada nad svojim po kršćanskom zakonu. I to drugi Ibn Tejmije. Jel ja moguće da kralj koji primi islam, i kojim je narjeđeno da sudi po vladnom zakonu, ostane na vlasti kralja i poziciji kralja, i opet sudi po kršćanskom zakonu. Ovo je govori bentvenije i onda brani, i pravda njegov pa je ti se gledati, pa vidjet će mu ko će protakvirati bentveniju. I, Ampun, znači, još druga stvara. <kuglede> 20 tom, 57. strana. 20 tom, 57. strana. Ovo je godine dva, 19 i 20 tom zajedno. U jednog ili dva toma. Tom, 57. strana. Gdje on kaže za Jusuf Ali Isra, neka vrate se, neka čitaju, neka doktoriraju na ovne. Gdje on kaže za Jusuf Ali Isra da se Jusuf Ali Isra sam vladaru da bude kod njega čuva riznica, da raspoređuje. A vladare kaže i vladare, nebo naru na ljubici. I to smo jedan puta raspavljali o tom i pisani na tabli, i prigovori koji su oni dali, i rivali te vljeze, da to sve smo pojasni na tabli, i ulazili sa zemlje, balancan prostat i merva se obavljaju u odmđajeg u odmđajeg u odmđajeg u odmđajeg. Gdje kažeme te mi da je vlada bio nebiljenik i njegov narod neke rizi, a došao Jusif, pomijedio se tako ono da, dok on njega radi. Dakle, kod današnji, recimo šta da se pita za ekonomsko stanje zemlje. I onda šta, opet imam te nije Brani i Musufa zašto su učinio i kako je to učinio, kako to ladao u korisnici male i tako dalje, s ovo svojim mogućnostima tako da Iako zna da, neka se prate na, neka se prate na odnači. Oni će morati ipotekviriti bibliotemiju, a ne da mi kako vam pretjevali bibliotemije. Pranjarnik! Jel može jedno pitanje? Može. Možda je gaska, nemoj gaska, nemoj gaska. Ovo se kličuje paš toga, tu gdje stava i njehova uga, kako su, kada na ovde je zakirnije, ne zaudimo planjente. Kako su klanjali ikindiju za muftiju, prvo šeji klanju i skopletak pa klanjali su šeji u juzupu za juzupovim sinom, kojem smatraju, tako da navode, ne znam da, mogu ja o tome govoriti, treba njih pitati, pa jesu oni promijenili mezve, da li mijenjali svoje stavove, ja ne znam. U to ne želite ulazim. Ja sam iz osnovi, znači, govorim islam sučenjaka. Kada će mi na govore, onaj, sebe frahi. Govorim, mama, ne dovolite mi jednačina. Ne, ne, dvije dvije sam... dvije. ne bi, znači, da bi to, samo ono to je. Da bi to znao, znači, znači, mora se, znači, mi je stavio to biti pitati. Samo još, da nam pomijerimo. Da nam pomijerimo, onaj, jednu činjenicu. Ovaj koji je napisao ovu pismu. Znate šta je rekao za mene? S jednim vratom razgovarao. I evo da kažemo, jedni ovaj meželist man, pa češ Ja sam, znači, da bi, da bi, da bi se mogla zajed, zajednički da radi. Moje se braći da djela ste da izvrši. Rekonstrukcija objekta. I onda, <mimine> on, ne meže tako. I onda znači, kaže, aha, je sad sa drugima, sa novotarima. Tako da kaje što je, i ti tijelo je ajet, bi se mi voli i mi ne redala. A kako je, kaže, ružna zamjena. Na vjerni sime. O vladim, ne vjerite se možete zato što ovaj Ajed govori braća moja draga o iblisu. Ovaj Ajed uzeo je dio Ajed ta gdje lažele šamulovi pa ste šta govori. Kaže lažele šamulovi u istorije zamovke. Moram da kažem da je studirao, nasled lo i najviše kad lažele šerako on ajim ti blisu učinite, ve što je kako bi me, mali ima, znači učinite seldu adanu fasaddu ila iblis, pa su ففاسق عن أمن ربي كي سأغرير شئوه نارجي نسو بغسطة ففاسق عن ربي, ربي. أتتخذوه وذور ريجته من دوني وهم لهم أدون بيسا لدوني مبادلا قال زرجته نيغا إبليسا نيغا أفورو مزيتي زرزاستي كسابي ومغااة شامده ممو منا الله آوني وان مغتريني bi sallallahu alayhi wa sallam kako je to kaže ružna zanena nali je slučaju vidite kako ja sam vam govorio na dersu da upotrebjamo ajete koji govore protiv muzike i karpina i uspevala i to da na osnovanije i to je govorim na bazi kako navodi hadis do šerijetu smo evo da bi sallallahu alayhi wa sallam se kaže jo do jo što egalita i na ilahi, na ilahi, Međutim, račun, na nama je da učimo. Nemojte sebi dozvod da ne Nemojte sebi dozvod da ne učite. Nemojte da, ne ne da, ne ne da nam prolazi ovo da ne učimo, da ne spoznajemo. Da nas sutra zatjeć. Imate svoju djecu, imate svoju poredcu, odgaljaj, uči! I zarađuj, pitaj da je, nemoj se vezati za jednog dvojica. اقول قل هذا هو استغفر الله لمنهم انهم مرفوعين كل ما ابصرت ارضي تحتها قدام العذال ارعدات تسرق روحي واغتلا فيها نبض كلما كلما me, <laughs>